Hatodik fejezet A SELZ autókölcsönző biztonsági kamerájának felvétele már jobb minőségű. Csöndben nézem a videót. Ahogy a legtöbb ilyen felvétellen lenni szokott, a kamerát most is magasra szerelték. Ezt minden elkövető tudja, és mindent meg is tesz annak érdekében, hogy kiátsza. Az Aldale Miller jelen esetben sapkát visel, amit mélyen a fejébe húzott. A fejét leszegi, így képtelenség kivenni a vonásait. Ha árgus szemmel figyelem, talán a szakállából látszik valami. Sántít. A pasas profi, mondom Reynoldsnak. Miből gondolja? A lehúzott simléderből, a leszegett fejből, a sántításból. Honnan tudja, hogy a sántítás kamu? Ugyanonnan, ahonnan mora járását is felismertem. Minden ember járása egyedi. Vajon hogyan lehet ezt a legjobban palástólni, és a lényegtelenre terelni a figyelmet? Ha az illető Sántit, Bólint Rejnold. A kölcsönző bódéból kilépünk a hűvös esti levegőbe. A távolban egy fickó rágyújt, felemeli a fejét, és hosszan kifújja, ahogy apa is szokta. Én apa halála után szoktam rá, kb. egy évig szívtam. Tudom, hogy nem volt valami bölcs dolog. Apa tüdőrákban halt meg miután egész életében dohányzott. Erre mi a reakcióm? Erre a borzalmas halára? Rászokom a bagóra. Szerettem kijárni, bagózni. Mint az a faszi ott. Talán pont ezt szerettem benne. Ha rágyújtottam, az emberek elkerültek. korra sem érvadó, mondom. A ha hosszú a szakál, lehet, hogy szintén csak álca. Sokan próbálnak öregebbnek látszani, hogy lebecsüldőket. Rex is lemeszelte ezt az öreg szivart. Talán elaltatta az éberségét. Reynolds bólint. Azért egy szakértővel majd még megvizsgáltatom a szalagot. Kockáról kockára. Hát, ha talál valami kézzel foghatót. Persze. Magának van valami elképzelése? Nem tudom, esetleg... Esetleg mi? Nézem, ahogy a dohányzó fickó mély lukkot vesz, aztán az orrán át kifújja. Én is frankofil vagyok. Borbarát, sajtkedvelő, jól beszélem a nyelvet, meg minden egyéb, ami ezzel jár, ami részben megmagyarázza rövid életű dohányzásomat. A franciák dohányoznak. Sokat. Természetesen az én frankofűségem, ha létezik ez a szó, autentikus, hiszen Marseiben születtem. És az életem első nyolc évét Lyonban töltöttem. Ellentétben azokkal a nagy Zolni vágyó vágyó, faszkalapokkal. Akiknek bár fogalmuk sincs a borokról, spéci bortartótáskával járkálnak, és úgy bánnak a kiúzott dugóval, mint egy hímes tojással. Nep. Maga hisz a megérzésben, Reynolds? A ösztömben? Egy frászt, mondja. A legtöbb rendőri baklövés, amit láttam, emiatt a hülye, idézőjelet formál az ujjával, megérzés miatt volt. Bírom Reynoldsot. Akkor ebben egyetértünk. Hosszú nap volt. Olyan, mintha egy hónapja vertem volna szét tői térdét. Amióta kiment belőlem az adrenalin, le vagyok szíva. De, mint mondtam, bírom nyolzott. Talán tartozom is neki ennyivel. Végül is mit veszíthetek? Volt egy ikertestvérem. Úgy hívták Leo. Vár. Esetleg tud erről valamit? Kérdezem. Nem. Kéne? Megrázom a fejem. Leónak volt egy csaja. Diana Stiles. Valamennyien Westbridge-ben nőttünk fel, ahol felvettek. Szép város, mondja. Az. Nem tudom, hogy fogjak hozzá. Zagybaságnak fog tűnni. Mindegy, neki kezdett. Szóval az érettségi évében a tesom, Leo, Dajánával járt. Egyik este szórakozni mentek. Én nem voltam otthon. Kóki meccsem volt egy másik városban. A Persipani hőszel játszottunk. Furha mikre nem emlékszik az ember. Két gólom volt, és két gólpasszom. Az igen? Elvigyorodom. Eszembe jut a régi életem. Ha behunyom a szemem, minden pillanatára emlékszem annak a meccsnek. A második gólom volt a mindent eldöntő találat. Emberhátrányban szereztem. Elcsentem a korongot, még épp a kék vonal előtt. Elléptem a bal szélen, bemutattam a kapusnak egy lövőcselt, majd fonákkal beemeltem a válla fölött. De szép is volt. Akkor és most. Egy reptéri célbusz áll meg a bódé mellett. Oldalán a az autókölcsönző felirat. Megfáradt utasok. Érdekes autókölcsönzéskor mindenki fáradt. Szállnak ki belőle és állnak sorba. Szóval hoki meccse volt egy másik városban, nógat Reynolz. Azon az éjszakán Leót és Diana-t egy vonat. Mindketten szörnyet haltak. Reynolds a szája elé kapja a kezét. Ez borzalmas. Hallgatok. Baleset volt? Vagy öngyilkosság? Vállat volna. Senki sem tudja. Legalábbis én nem. Az utolsóként leszálló utas egy túlsúlyos üzletember. Méretes bőröndöt húz maga után, aminek az egyik kereke kitört. Az alcan neonvőrös az erőlködéstől. Mi volt a hivatalos álláspont? kérdezi Reynolds. Véletlen baleset, mondom. Két gimnazista, jó adag alkohollal és némi droggal a szervezetében. Annul sokan sétáltak azokon a síneken. Néha ostoba bátorság próbákat tettek. Volt egy gyerek még a hetvenes években, aki úgy halt meg, hogy megpróbált átugrani a sínen. Szóval mindenki ledöbbent. Az egész iskola gyászba borult. A halálesetek hírére a média is megjelent. Jöttek a szenteskedő riportjaikkal, hogy felhívják az emberek figyelmét. Fiatalok, szépek, drogok, alkohol. Mégis mi a baj a társadalommal? Meg ilyenek? Tudja, hogy van ez. Tudom, mondja Reynolz. Azt mondta az érettségi évében. Bólintok. Vagyis akkor tájt, amikor maga és Moravels együtt voltak. Vágaz esze a nőnek. Pontos, amikor is tűnt el Mora? Bólogatok. Reynolz kapiskája. Basszus, mondja. Mennyivel utána? Pár nappal. Az anyja azzal jött, hogy rossz hatással vagyok rá. Minden áron el akarta vinni a lányát ebből a szörnyű városból, ahol a diákok rendszeresen isznak, szívnak és sineken flangálnak. Állítólag valami bennakásos iskolába adta. Megesik, mondja Reynolds. Meg. De maga nem vette be. Nem. Hol volt Mora aznap éjjel, amikor a testvére és a testvére barátnője meghaltak? Nem tudom. Reynolz már érti. Ezért keresi még mindig. Nem csak a dögös dekoltázs miatt. Azért azt se becsüljük le. Férfiak, mondja. Közelebb lép. Gondolja, hogy morra esetleg tud valamit a testvére haláláról? Hallgatok. Miért gondolja ezt, Neb? Idézőjelet formálok az ujjammal. Amolyan megérzés.